Készmű a koncepció halotti maszkja, egyik kedvenc idézetével idézem meg mai esti vendégünket, Márton László írót, műfordítót, és többek között ezekről a halotti maszkokról, készművekről, színházról, filmről, zenéről fogunk beszélgetni, ahogy megszokhatták a belső közlésben. Részben Márton László hozott magával kis szövegrészletet, illetve maga válogatta a zenéket, amely szintén beszélgetés témája lesz ma este. Uh, én Marton Éva vagyok, jó hallgatást a műsorhoz. A belső mai vendége Márton László, író, műfordító, és hogyha a prózáról beszélünk, akkor effektíven nincsen olyan műfaj, amelyet ne írtál volna, tehát ez a nagyon-nagyon sok színűség jellemzi novellelbeszélés, tanulmány, kritika, drámák, fordítás, és nagyon sokszor beszéltél a saját pályátnak a különböző korszakairól, tehát olyannak megvannak a korszakatárai, hogy mennyire az egyes műfajok is jelzik az egyes korszakatárokat, tehát mennyire a műfai váltások jelzik, illetve az nekem iskalmas, hogy mennyire látja az író maga kívülről a saját korszakát, a saját pályáit. Tehát ez objektíven mérhető -e? Az a szerencsés dolog, hogyha az író arra törekszik, hogy megpróbálja kívülállóként szemlélni önmagát, akkor tud hiteles mérleget készíteni. A másik fele pedig az, hogy ahogyan múlik az idő, az ember az élete régebbi korszakaira, vagy régebbi alkotói korszakaira egy kicsit nagyobb távolságból tud tekinteni. Hát ma már körülbelül tudom, hogy a 90-es években, 20 vagy 18 évvel ezelőtt, mi zárult le, és mi kezdődött el? Mondjuk az átkelés az üvegen, a 92 az mindenképpen egyfajta zárás volt, illetve ajtót nyitott egy következő korszaknak? Zátker az üvegen az 1992-ben jelent meg, és nagyon sokat dolgoztam rajta. Az egész 80-as évek azzal telt. De igazából a könyv megjelenése az csak egy külsődleges dolog volt. Ezzel párhuzamosan az zajlott, hogy volt egy tíz évig tartó elég intenzív színházi időszakom, amikor elég sok drámát írtam, ezek többségét bemutatták, színházi számára fordítottam, és ezzel telt jó néhány év, körülbelül a 90-es évek közepéig, és az évtized második felében meg elkezdtem regényeket írni, újabb regényeket. Úgy tudnám ma már megfogalmazni, hogy az átkelés az üvegen írásakor tanultam meg, hogy hogy kell regényt írni, azt addig tulajdonképpen nem tudtam. Nem, azt se tudtam, hogy nem tudom. Most már tudom, hogy akkor még nem tudtam. Menet közben nagyon sok mindenre rájöttem, és ezeket a tanulságokat később hasznosítani tudtam. Akkor volt egy regényírói korszak, ami eltartott megint csak körülbelül tíz évig a Minerva Búvóhelye című regény megírásáig, és aztán megint jött valami más, akkor jöttek az elbeszélések. Ez egy e avval a mondjuk irodalom, Történetileg is azért sokat foglalkoztak veled a kritikusaid, illetve azok, akik írtak a te különböző műveidről, korszakaidról. Tehát, hogy te látod a te pályádat, az egybeesüke avval, ahogy mondjuk kívülről látja az irodalom történet, vagy az irodalom. Hát... Um mint hogy én, én vagyok, és nem tudok más nézőpontból nézni, mint a magaméből. Természetesen ez nem esik egybe. Azon kívül nincs egy egységes külső nézőpont, hanem vannak olyan kritikusok, akik viszonylag behatóan foglalkoztak a munkáimmal. tehát például több könyvemről is írtak, vagy rendszeresen olvassák a munkáimat, és vannak olyanok, akik hozzávetőleges megállapításokat tesznek egy-egy mű kapcsán. Én meg nem nagyon foglalkozom azzal, hogy ebből milyen összképet lehet kialakítani. Én... Az fontos neked, hogy foglalkoznak, hiszen elég sok kritika jelent meg a te például a regényeidről. Voltak olyanok is, amelyek vitatták a műveidet, voltak amelyek nagyon ö, meleg hangon beszéltek, tehát hogy mennyire veszed, vagy mennyire a tanulás folyamatta, mennyire fogadsz el kritikákat, mennyire a kritikus személyétől függ. Tehát, hogy hogy viszonyulsz ahhoz, ami kívülről beszél a te? Most hát vannak írók, akik azt állítják, hogy nem törődnek a műveikről írt kritikákkal. Ezt én mindig kétkedéssel fogadtam, mert ez fontos dolog, és nem lehet figyelmen kívül hagyni. Van itt egy ellentmondás, mert ha én megírtam egy művet, és úgy gondolom, hogy ezt kiadhatom a kezemből, kiadom, a kiadó is kiadja, megjelenik, akkor ez a mű már készen van, ha a kritikus mond valamit, például fenntartásai vannak, azt esetleg meg is indokolja, azzal sem nagyon tudok már mit kezdeni, mert már egy más könyv megírásával foglalkozom, ahol teljesen mások a problémák. Ennek ellenére ez fontos dolog. Szeretem látni, hogy egy írónak látnia kell, nem árt látni mondjuk így, hogy hányan foglalkoznak a könyvével, milyen színvonalon, és ebből milyen összkép jön ki. Most az én könyveimnek a fogadtatása egyáltalán nem volt egyforma. Hát voltak nagyon sikeresek, ilyennek mondható az Ernyes főutca, és voltak sikertelenek, például a Minerva helyének kifejezetten rossz fogadtatása volt. Kevés kritika született róla, és azok is többségükben értetlenkedőek voltak. Nem baj, mert az is nagyon sok mindent elárul, a könyvről. Én azt a könyvet nagyon szerettem egyébként, és úgy éreztem, hogy nagyon sok mindent beletettem abból, amit a világról, meg az emberről tudok. Nem is örültem annak, hogy olyan kritikák jelentek meg róla, amilyenek, de túl kell lépni rajta. Majd itt folytatjuk, hogy is szakások, és az ember amikor a saját könyvét olvassa, de egy pillanatra szakítsuk meg, Nino Rotától az Amarkortból hoztál egy filmzene részletet. Erton Lászlóval beszélgetek, és ami műfaj az hiányzik, az film, vagy a filmhez való írások, de ugyanakkor csak két fellini film zenét az Amarkort, és a következőkben majd elhangzik Istenem, melyik a Casanova filmnek egy zenei részlete, Nino Rotta szerzeménye, és azt gondolom, hogy valamik között akkor ilyen módon kell, hogy legyen a fellini filmekhez, vagy ennek a zenéjéhez? Hát persze, ez természetesen így van, a fiatalkorom Fellini filmjeivel telt el. Fellini akkor alkotói ereje teljében volt, a 70-es években, de a mozik játszották még a korábbi filmjeit is, és az én socializációmnak szerves része volt az, hogy, menge, hogy bepótoltam a Fellini korábbi filmjeit, az országutontól kezdve mondjuk a ö, 8 és félen át a Róma filmig, és körülbelül a rómafilmet mutatták be akkor, amikor én így elkezdtem moziba járni, és aztán jött az Amarkord, meg a Casanova. És, és hát akkor láttam, szóval van -e egy ilyen nagy felismerések, hogy, hogy az ember egyik napról a másikra rájön, hogy, hogy mitől él az élő színház, mitől él az élő irodalom, és valahogy megértettem azt felinni kapcsán, hogy ő egy népművész. Hogy majd népművész az nem feltétlenül fokos nyelet farag, vagy subáthímez, hanem ha valaki filmet készít, akkor is lehet népművész, és akkor is valamilyen módon egy kultúrának a mentalitását úgy ragadja meg, hogy abban az ő individuális képességei is benne vannak, de valamiképpen mégsem csak a saját útját járja, hanem nagyon sokak benne vannak. Az nekem nagyon tetszett, olvastam akkor valahol egy gimnazista koromban, hogy Fellini, amikor filmet készül forgatni, akkor fogadóórákat tartott, és meghallgatott mindenkit. Az összes futóbolondot, meg nem bolondot, meg legkiválóbb képességű embereket, meg voltak neki tanácsadói, akikre hallgatott, meg hát volt ez a csodálatos zeneszerzője a Nino Róta, az én zenei műveltségem nagyon fogyatékos, és akkor most udvariasan fogalmaztam. Megvan ennek az oka, de most nem akarok beszélni. De nem tudom ezért például megítélni, hogy a Ninó Róta, mint zeneszerző, milyen kaliberű. Biztos nem Mozart vagy Bach kaliberű, de, de azt viszont érzem, hogy, hogy engem, legalábbis a Fellini filmjeiben, mert hát hallottam a zenét más filmrendezők filmjeiben ja, is, Engem megfog. Uh -huh. És az volt az érzésem, hogy, hogy annak ellenére, hogy soha nem láttam, soha nem beszéltem vele, amíg élt, mégis tudja most a halála után halóporaiban is, hogy mit akarok. És e, e, én is tudom, hogy ő mit akar tőlem. Aha, És valahogy ez a, e, ahogyan Nino Rótával találkozom, ennek a találkozásnak az útja fel egy-egy filmje. E, az előbb az Amarkord volt, most majd a Casanova lesz, de mondhatnám a és felet is, és még egy csomó filmet fel tudok sorolni, hogy a Nino a zenéje nélkül valahogyan ez a gomolygó minikozmosz, a vicces, groteszk, és ugyanakkor mégis melankolikus elemeivel, ez a mediterrán Valpurgis éjszaka, amit Feliné egy-egy filmjében megvalósít, nem lett volna ilyen hatásos, ilyen erős és ilyen teljes. És ha azt mondod, hogy felismerések, akkor például, amikor te színházat csinálsz, és többek között most is készül egy műved, amiről majd beszélgetünk később, de volt egy nagyon erős a 80-as években, akkor ehhez adnak hozzá az olvasott művek, meg adnak hozzá azok a filmek, amelyekre azt mondod, hogy fontos felismerések voltak a te, Hát én a színház csinálással óvatos volnék. Szerintem egy színházigazgató meg egy rendező tud igazából színházat csinálni. Láttam is rendezőket és színházigazgatókat, ilyen művelet közepette. illetve De, de kétségkívül írókra is, jó esetben írókra is szükség van, hogy ez a színház csinálás eredményes legyen, és egyszer-másszor csak ugyan bekapcsolódtam ilyen folyamatokba, és Hát akkor nekem megvoltak a felismeréseim, például azt látni, hogy egy írói gondolat hogyan válik dramaturgiai gondolattá, színészek által eljátszható, megvalósítható valamivé, de hát abban nem csak a színész van benne, meg nem csak a rendező, hanem a diszlettervező, meg a jelmeztervező, meg még a világosító, meg még a zeneszerző is belevéve az ügyelőt, meg a súgót. Tehát itt ez egy csoportos munka, és mégis valamiképpen a leírt és kimondottá változó szó ott van mögötte, és ez nekem óriási dolog volt, amikor a 80-as években először meg másodszor megtapasztaltam, ez Csizmadia Tibor nevéhez köthető, mert az első színházi munkáimat, meg aztán a másodikakat is, meg a későbbieket is nagyrészt ő rendezte, de nem akarom elhallgatni Ruszt József nevét sem, aki egy teljesen más módon, szintén nagyszerűen megvalósította ezt, és olyan próba folyamatai voltak Rusznak, amik egészen fantasztikusak. Csizmadia egy elemző alkat. Ő így végig elemzi a jeleneteket, és arra bírja rá a színészeket, hogy keressék meg az ő rendelkezésükre álló eszközökkel a legmegfelelőbb megoldást. És itt folytatjuk, de előtte a már emlegetett Kasanova filmből, Felini Kasanova filmjéből Nino Róta zenéje hangozzék el. és akkor itt folytatjuk a drámáknál, és egy épeknél Márton Lászlóval beszélgettek, Néna a Kasanova ő, című filmnek egy dal részletét hallották. Uh, rengeteget fordítasz, a legerősebb a német van valamit fordítasz, itt kiemelném mondjuk a klejszteget, illetve a faustot, és perceken belül bemutatják a fausztodat. Azt szokták mondani, hogy egy körülbelül 50 év, amikor meg kell újítani a fordításokat, és hogy az érződik-e, hogy melyik korszakban fordítódik. Tehát belekerül-e mindaz, ami mondjuk a 2010-es éveket jellemzi, tényleg meg kell -e ezeket a 30-40 éve lefordított műveket újrafordítani, porosak lettek, vagy más a fülünk rá, vagy egyszerűen más lesz az olvasata, a utoljára igen kiváló fordítók ültették át magyarra. Az első részt Jékely Zoltán Előtte Franyó Zoltán, még előtte Sárközi György, a második részt pedig Kánoki László és Csorba Győző. Itt két probléma van. Nem az a probléma, hogy beporosodott, ezek nem porosodtak be. Kiváló költők alkotásai, mind az öt szöveg nagyon jó állapotban van most is. Nem, az egyik probléma az, hogy a faoszt az mégiscsak egy mű. És hogy az első részt, meg a második részt más-más fordítók fordították le, tehát másképpen kezelték ugyanazokat a fordítói problémákat, és ez bizony éket ver a két rész közé. Ez az egyik. A másik az, hogy nagyon sokféleképpen nézte ez az öt ember a művet, de egy valamit közösnek látok bennük, nevezetesen hogy költeménynek olvasták. Mert hogy költők voltak, nem pedig szimpadiműnek. műnek. Most a Faust esetében ezt el kell dönteni. Ö, azt szokták hmm. mondani, hogy drámai költemény, de ez így szerintem nem jó, mert el kell dönteni, vagy dráma, vagy költemény. És ha drámának olvassuk, akkor egy színpadilag mondható szöveget szeretnénk létrehozni. És maga a fordítás drámaként fordította újra. A... És akkor, és akkor hát megpróbáltam drámaként fordítani. És persze, ha dráma, akkor egy óriási költői potenciált felvonultató dráma. Ha megköltemény, akkor, akkor... dialógus formában írt költemény, de akkor is például nekem fontos az, hogy a sorvég, és a mondat vége egybeessen, mert akkor csattannak jól a szentenciák, meg akkor tudja a színész jól kihasználni a hatásszüneteket. Vagy például a rím esetében nagyon markáns rímek vannak Göténél, az a fontos, hogy egy színpadi szituációt hozzon létre. És nem az, hogy kellemes tűnődésre csábítsa az olvasót, ami egy költemény esetében ez abszolút mértékben elvárható. Tehát itt szerintem a fordítói koncepciók különböző Köznek, nagyon markánsan. Most annak ellenére, hogy a Jékeli és a Kálnoki fordítói szemlélete sem teljesen azonos az ő fordításaikat szoktak újra mm -hmm. meg újra kiadni, mert a Jékeli egy kopárabb, zordabb világot idéz fel, a Kálnoki pedig egy kicsit szikornyásabb, barokkosabb, Személyiségből játékosabb. is adódóan április végén mutatja be majd a Katona József Színház Silingárpád rendezésében, és akkor egy picit beszéljünk, én nem tudom, hogy te mennyit láttál a készülőműből, én csak azt tudom, hogy lesz. Én arra tudom, arra helyezném a hangsúlyt, hogy nagyon sokat beszélgettem Shilling Erpáddal, meg a dramaturgal bíró bencével, Volt egy másfél hónapos közös munka, amikor végigjelemeztük a két rész összes jelenetét. Shilling rendkívül lelkiismeretes volt, mindenre rákérdezett, amit fontosnak tartott, hogy adott helyen Götte mit gondolhatott, miről szól az adott jelenet, mik a kulturális konnotációi, mi a háttere. Ez nekem is nagyon nagyon hasznos volt később, amikor a jegyzeteket összeállítottam, mert a írásban nem az az érdekes, hogy mit tud az ember a darabról, hanem hogy tudja hogy mit kell megmagyarázni, milyen szempontból és milyen mértékben. Például, ha előfordul a szövegben az, hogy egy éjszaka, akkor nem biztos, hogy azt kell leírni, hogy ez egy középkori eredetű arab mesegyűjtemény, mert ezt tudjuk. Hanem azt kell tudni, hogy az egy éjszakának volt egy német fordítása, ami a darab írásakor jelent meg éppen, és a fordító hammer purkstal, az őt eszemélyes ismerőse volt. Vagy rengeteg ilyen volt, és nekem is nagyon sokat jelentettek ezek a beszélgetések, és óriási élmény volt látni, hogy Schilling agyában hogy állnak össze színházi ötletekké azok az információk, amiket a szövegről kapott. Az is izgalmas, hogy kik fogják játszani. <kül> Tehát, hogy milyen fausztot látunk majd. Na most a Faustal az az egyik probléma, hogy nagyon nehéz jó szereposztást csinálni. Van persze két kiváló szerep, Fausti és Mephisto felészi, az egyik Máté Gábor, a másik Kulka János, van egy nagyon jó női szerep az első részben, az Mészáros Blanka lesz Margaréta, hát az egy fiatal színésznőnek óriási lehetőség, van egy nagy szerep a második részben Helénai, ő Bodnár Erika lesz, de utána jönnek az első részben diákok, katonák, kocsmáros, harcias katona, polgárok, nem tudom kik. A második részben meg nínfák, szatírok, martalúcok is még sorolhatnám. Tehát rengeteg sok apró szerep van, és a legtöbb színész számára nincs mód nagy karakterformálásra, hanem haptákban kell állni az elejétől a végéig, de sikerült kedvet csinálni a színészeknek, és azt hiszem, hogy így szeretik. Az valószínűleg izgalmas lesz, hogy Máté Gábor, mint egy elfáradt értelmiségi, milyen fausztot alakít. Elemben most arra kérlek, hogy hoztál szöveget, egy regény részletet, és akkor. Azt. Hát ez az új regényemből, a mi kis köztársaságunk című regényből van, ez a regény részlet. A mi kis köztársaságunk az a háború végén, 1944 őszén játszódik Kelet-Magyarországon, ahová már bevonultak a szovjetek, mm. és egy önálló kis állam jön létre néhány hónapra, és ennyi szerintem kell a bevezetés. Így van, tehát egy pedig... valós történelmi alap, amiből elindul a regény, így van, vagy a történet. Csipkár! miközben a polgárőrség póttagjaiból alakított különítményt vezeti a belmondó tanya felé az úzmarás virradatban, arra a belátásra jut, hogy a tökéletes államban egyrészt elsorvad a magántulajdon, másrészt a vallásos hit és a babonás hiedelem kölcsönösen kioltják egymást. A magántulajdon elsorvasztását ő maga is aktívan előmozdította az elmúlt hetek során. Szavajárása lett, főleg a reakciós visszahúzó erők megpillantásakor, ami a tiéd, az az enyém, és ami az enyém, ahhoz semmi közöd. Belmondót, aki három-négyholdas gazdálkodó volt, amíg Mátrai fel nem íratta a nevét a fasizták listájára, és aki szekéren két lóval hajtott ki a tanyájára két héttel ezelőtt, Csipkár kérdőre vonta, miért nem veti el az ősi búzát? Mire Belmondó visszakérdezett, Ugyan mit vessen el, és mibe? Neki már se búzája, se földje nincs, ezt is azt is elvették. Válasz hallatán Csipkár meghosszabbította az események logikájának addigi vonalát, és miközben felugrott a szekérre, melyet a polgárőrség póttagjai előzőleg megállítottak, puska-tussal nyomatékosítva elmagyarázta elmondónak: Ha se búza, se föld, akkor ló sincs, meg szekér sincs. Na nyomás, pakoljon le gyorsan. Már akkor eszébe jutott, hogy a tanyát viszont nem vettük el belmondótól, mert hiszen továbbra is ott lakik a családjával együtt, és hogy jó lenne azt is elvenni tőle. Néhány nappal később, amikor a kökényt megcsípte a dér, feltámadt benne egy arra irányuló gyanú, hogy csóványos tisztelendő a hömpőzugi római katolikus kisebbség plébánosa esetleg éppen a belmondó tanyán rejtőzködik. Ha pedig csak ugyan belmondóig bújtatják a római katolikus papot, akkor az már elégséges hivatkozási alap arra, hogy elvegyük tőlük azt a jó fekvésű, szép kis tanyát. Valaki azt is megsúgta a hogy a tisztelendő úra belmondó tanya vaslappal fedett kerekes kutyában dekkol, úgyhogy ne a pincében, vagy a padláson keressük, illetve kereshetjük a padláson is, de ott nem a papot fogjuk megtalálni, hanem a belmondó család eldugott élelmiszer tartalékait, Étolajat, szalonnát, lisztet, sárga borsót, ilyesmiket. És ha már itt tartunk, a hátsó udvarán érdekes dolgok vannak elásva. Nagyobb mennyiségű pálinka, disznózsír és méz. Érdemes lesz ott is körülnézni. És ki tudja, hát ha kátrányos vitorlavászomba csomagolt puskák is előkerülnek a zsíros bödönök mellől, vagy például az a köszöntyükkel, boglárokkal, másfákkal és fogászati arannyal teli vaskazetta, amelynek hollétét Hírsfeld az ötvös nem volt hajlandó közölni a hatósággal, pedig már úgy sem veszi hasznát, ugyanis a szakközegek bántalmazásra emlékeztető fizikai ráhatásra célirányosított faggatózása közben életét vesztette. Ja, és a szénabogja alatt van a titkos gabonaverem, verem, de a tisztelendő úr nem ott sunnyog, mert ott a belmondónak van elraktározva 15 mázsa búzája. Na persze, hazudott a szarházi, még hogy nincs neki búzája. Annyi búzája van, hogy ő ilyenkor is kalácsot esznek, meg rétest. Ha csak egy kicsit oda nem kukkantunk, hogy mit próbál eltakarni az a szénabogja. Tisztelende urat pedig a kerekeskútban lehet megtalálni. De gérő érő vízben áll egész nap. Álva is alszik, a víz fölötti kőkockákon termő kocsonyás gombát eszi, és a kút vizét visszahozza. Úgyhogy tényleg jó lenne előhúzni a kútból, mert ha ott marad, akkor előbb-utóbb megfázik, és még tüszögni kezd a végén. Sőt, az sincs kizárva, hogy reumás lesz, mi pedig aggódunk az egészségért. Igen ám, de a belmondó tanyán csipkárnak tapasztalnia kell, hogy nem érdemes baloldalibnak lenni mátrainál. Mindent megtaláltunk, amit kerestünk, elrejtett élelmiszert, eltitkolt lőfegyvert, elsinkófát, zsidó vagyont, csak a tisztelendő úr nem került elő. Nem találtuk sem a pincében, sem a padláson, sem a szénabogja alatti veremben, ahol ráadásul csak négy és fél mázsa búza volt elspájzolva, nem pedig tizenöt, ami pedig a legsúlyosabb csalódásunk, a keresett személy nem tartózkodott a belmondó tanya vasfedeles kerekes kutyában sem. Amikor felhajtottuk a vasfedelet, és bevilágítottunk fényképész mátrai magnézium csíkjaival, észle lehettük, hogy odalent mozdulatlan a víztükör. Egyenletes, fénylő körlapot láttunk. Amikor a biztonság kedvéért leeresztettük a vödröt három téglával, és a vödör akadály nélkül merült, méghozzá legalább két és fél méternyit, vagyis láthattuk, mekkora tévedés volt azt hinni, hogy ebben a kútban derékig ér a víz, akkor vettük észre az egyetlen élőlényt, amely a kútban lakott, egy szokatlanul nagy termetű békát. Egészen fönt, majdnem a legfelső sorban, két kőkocka közt volt egy tenyérnyi széles hasadék, abban húzódott meg. Furcsának rém lett, hogy békával találkozunk télvíz idején, de nem volt benne semmi érthetetlen, amennyivel a kútban melegebb van, mint idekint a szabad ég alatt, és amennyi táplálék található a kőkockák rései között, a nyabékának elegendő, de azért csipkár, így is tátott szájjal nézte az óriási békát. Amikor eztán olyan közel tartottuk a csúfjószághoz az utolsó magnéziumcsikot, hogy egy kicsit megpörkölődött a hátán a bőr, akkor hirtelen elrugaszkodott a kőkockáktól, és néhány másodperc múlva hangos csobbanással eltűnt lent a vízben Békára nem jó tátott szájjal nézni, mert a béka visszanéz, és a pillantása kimozdítja az ember szájából a fogakat. Ez már késő délután jutott eszünkbe, amikor a 75%-ban eredményes házkutatás után a belmondó tanyáról átmentünk a szomszédba, a külmondó tanyára, ahol sem csóványos tisztelendőt nem találtuk, sem pedig más élő emberrel vagy állattal nem találkoztunk, ugyanis a tanya tulajdonosát, külmondót, aki az üres tehénistálóban egy mestergerendára hurkolt kötélen lógott, semmiképpen sem tekinthettük élőnek. És, mint a vak ember, aki leveri az asztalról a poharat és a csörömpölés hallatát egyik percről a másikra, látni kezd, úgy pillantottuk meg az éles fénnyel megvilágított összefüggést, az a béka, akit a kutban láttunk, az lehetett a tisztelendő úr. Hömpőzugban mindig is voltak emberbékák, vagyis olyan emberek, mint te, meg én, csak éppen időnként átváltoznak békává. A tisztelendő úrról már a háború előtt is rebesgették, hogy évente egyszer vagy kétszer átbucskázik a fején, és akkor vagy béka lesz belőle, vagy sziporkázó, röpködő tűzcsóva. Az is gyanús volt, hogy meleg nyári napokon egy szál fekete klotkatyában átúzta a hömpőt. Rendes ember nem úszkál, főleg nem egy plébános, egy komoly egyházi személyiség. Már akkoriban is meg voltunk győződve róla, hogy a tisztelendő úr egy emberbéka, de persze nem tudtuk bizonyítani. Most jut eszünkbe, hogy négy évvel ezelőtt 1940-ben Észak-Erdély visszacsatolását követően, amikor városunkban járt Kalineszkú bácsi a bámfi hunyadi patkánybűvölő, csóványos tisztelendőt napokig nem láttuk. Az volt a hivatalos magyarázat, hogy nagyváradra utazott a püspökhöz, aki a régi egyház megye helyreállítását intézte, és ebben kellett segítenie a tisztelendő úrnak, de mi a saját fülünkkel hallottuk, amint Kalineszku bácsi felszólítja a rákcsalókat: Mereclábi szérike, mereclábi szérike, vagyis hogy menjetek a templomba. És akkor ahány patkány csak volt, mind beszaladt a római katolikus templomba, mert az persze még a görög vallású Kalinasku sem jutott eszébe, hogy a református templomba küldje a patkányokat. Nyilvánvaló, hogy csóványos tisztelendő békává változott, és béka alakban küzdött meg a patkányokkal, amelyek aztán el is takarodtak a templomból mindegy szálig. Tudva levő, hogy egy ember béka azzal az erővel, amelyel kimozdítja az ember szájából a fogakat, száz patkányt is legyőz. Hát ezért nem láttuk a városban a tisztelendő urat Északerdély visszacsatolása után. Aztán hiába mondtuk, nem egyszer, hanem ezerszer, hogy Arad, Lugos, Temesvár, az még nekünk visszajár. Kalineszku bácsi, aki a románokhoz húzott, egy varázslattal megkeményítette Adolf Hitler szívét, aki aztán ezeket a városokat nem is adta vissza nekünk soha. Monteverdi-től az Ulisses visszatérés hazájába ö, operából a prológust hallottuk, és akkor kössük gyorsan össze, mert nagyon pici az idő, hogy hogyan kapcsolódik a Monteverdi, a Faust, meg a legutóbb magvető, ami megjelent a mi kis köztársaságunk regényet. Kaligram. Bocsánat, Kaligramnál megjelent regényet, hiszen az alap, amit te is mondtál, a kiszolgáltatottság, hogy hányféle kiszolgáltatottság létezik. Itt az emberi esendőség allegóriája énekel, hozzá csatlakozik az idő, a szerencse és a szerelem, és arról van szó, hogy az ember ezeknek mind-mind ki van szolgáltatva, és tulajdonképpen a világirodalom, ha most egy mondatra kell leegyszerűsíteni, ezt variálja, erről szól a Faust is, és hát az emberi esendőségről szól végső a Mi Kis Köztársaságunk című regény is, teljesen más körülmények között, más történelmi szituációban, de ha úgy tetszik, most a beszélő személye összeköti ezeket a nagyon távoli dolgokat. Alapvetően nagyon sok olyan regényed van, amiben a történelem, mint kiindulópont vagy mint háttér az érdekes. Illetve mindegyiknél ott van egy történelmi mozzanat. Mennyire fontos, vagy mennyire csak egy alap, ahonnan aztán nagyon sok időben, nagyon sok térben szerte lehet ágazni. Most meglepő, amit mondok, de engem tulajdonképpen nem érdekel a történelem. Jó, én is ezt gondoltam. Engem az ez... érdekel, hogy az ember hogyan boldogul az időben, és hogy egy tőlünk távolabbi korszak körülményei, hogyan modellezik ugyanazt az emberi természetet, ami bennünk is megvan. De mégis mindig egy pici apropó, egy pici történetből indulnak ki a Hát vagy regélye. néha nagyobb is, természetesen, mert a tények azok a történelemben vannak beleágyazva, és minden, ami időbeli, az végsősoron történelmi. És az a fikció, hogy tényekkel dolgozunk, volt aki a történelmi regény erről szól, az valójában nem gátolja meg a fantázia működését, hanem ellenkezőleg -e. elősegíti, serkenti. És uh, erre jöttem rá, hogy, uh, hogy ez ad újabb lökést a fikciónak és az imaginációnak, ami a regény, regényírás alapja. A -val kezdtük, a különböző korszakaid, és ez egy korszak határ, ez a regényed, akár gondolom a mielvezetében, akár gondolom stílusában, akár a hangnemében, tehát ez egy korszakhatár, vagy kapcsolódik a korábbiakhoz? Kapcsolódik is, meg korszakhatár is, mert tíz évig nem írtam regényt, és most újra elkezdtem, és megmondom őszintén, hogy további regényterveim vannak, amikről részletesen nem beszélhetek már csak az időrövítsége miatt sem, de minden esetre ez a tíz évszünet, ez az erőgyűjtés időszaka is volt, közben novellákat írtam, meg nagyon sokat fordítottam. Tehát a fordítás az az erőgyűjtés, vagy mondjuk egy fordítás az mennyit ad egy elkészülő regényhez. Tehát, hát, hogy mennyit tükröz vissza abból, ami majd a regénybe belekerül. De nagyon fontos a szerzővel folytatott párbeszéd. Mármint akit fordít akit az ember. igen. Másrészt pihenés is jelent, mert fordítás közben nem kell kitalálni a cselekményt, mert az már megvan. De csak egy készítet a fordító. Miközben van egy kész szövet, ott van egyes fordítóknak a saját kézjegye, vagy a saját mondatai, vagy a saját a műfordítás az agynak egy másik rekeszével készül, mint a saját mű, és addig az pihen, megfeltöltődik, és én ezt az élet folyamán kidolgoztam ennek a szabályszerű, hogy nem ritmikus váltogatását. Te ilyen nagyon tudatos vagy különben? Nem, ez, így, ez inkább megérzésem múlik. Uh -huh. Ezt nem lehet tudatosan erőltetni. Csak mégis most eltelt egy év, amíg semmit nem írtam, mert a Faustot fordított, Korábban a Luther asztali beszélgetéseit fordítottam, és vele párhuzamosan írtam a Mi kis köztársaságunk című regényt. Luther megengedte a párhuzamos regényírói munkát, Göte nem engedte meg. Az érdekes, hogy Lutherrel kezdődött valamikor a te fordító éppáját, és most aztán az asztali beszélgetések, mint ha visszaköszönnének bizonyos... De ez pontosan ugyanaz a szövegcsoport, csak egy sokkal bővebb változat, más módon megváltozott a fordítói szemléletem, újra megcsináltam, de hát a Faust is egy visszatérés, mondani, hát az... hogy ez is egy visszatérés, tehát az idő, a te időt, a te elmélősed, a te máshogy való gondolkodásod, az egy-egy műben, az hogyan működik? Hát a Faust első részét a 90-es évek elején fordítottam, megjelent 1994-ben, most a második rész. Szerintem érdemes visszatérni korábbi problémákhoz, mert ez segíti a személyiségnek is, meg az életműnek is az organikus felépülését. Nem érdemes hátra mint valami soha nem létezett dolgot, mert akkor nagyon sok minden kárba vész. Márton László volt a vendégünk, akinek köszönöm, hogy beszélgethettünk. A jövő héten Szűcs Gézával készült adásunkat ismételjük meg. Monteverdi Ulises visszatérése hazájába prológusát fogjuk hallani. Gábriel Gáridó előadásában, a hangmester Burger Lajos és a szerkesztő Pályi Márk nevében is. További szép estét kívánok, Márton hallották.